Hjärtligt välkomna till avsnitt ett av Skrattretande Podcast. Yay! Yeah. Nu är vi <laughs> igång. Nu, nu är vi igång med. fan, vad gött det var igång med podden. Ja, eller hur? Så skönt känns. Kommer, kommer bli härligt, alltså. Ja, det, det här kommer bli bra, känner jag. Ja, ja. Jag som äh, låter. Så här heter Sebastian Borgert. Och jag som låter. Ja, som, som jag gör, alltså, heter Erik Fredriksson. Och vi är två glada boråsare ja som har fått för oss att göra podcast. Ja. Vi är 16 år, eh, vi kanske ska presentera oss själva. Det kan vi göra. Jag heter Sebastian Burgert som sagt, eh, jag är 16 år. <laughs> och eh, skådespelare, komiker och numera podcastare. Ja, jag heter Erik Fredriksson, fotbollsspelare. Spelar, musiker. Och, musiker och ja, podcastare. Ja. Det är min livshistoria. Ja. Och det här är fan vår podcast. Det är det. Skrattretande. Ja. Skrattretande podcast. Vi kanske inte ska ljuga för våra lyssnare. Det här är inte första avsnittet vi spelar in. Nej, som vi vi låter väldigt proffsiga så ja. har vi helt påtagit. Ja, det här är faktiskt det tjugonde avsnittet vi spelar in. Ja. För att vi kom på efter det 19 avsnittet att det Eta första avsnittet är, inte, är bra. inte bra. Nej. Och inte tvåan heller. Nej. Fast det gör vi inte om. Nej. Det får vara så. Nej, men avsnitt två finns inte. Nej. Det är, det är borttaget. Det finns på ett USB-minne någonstans, fast det kommer inte längre än så. Nej, precis. Så, ja, så att vi tänkte vi gör om det avsnitt ett, Gör ett bra avsnitt ett. Ja. Så att vi kan... Nu när vi har gjort podden ett tag så kan vi berätta mer om den. Mm. Ja. Och det är väl tanken med det här. Vi var inte så pigga i början, så, att vi, vi inte så vi var inte så bra i början. Nej, det var ju väldigt nytt. Då. Ja, det var nytt för oss. Var väldigt, och så. väldigt, väldigt nytt. Så, ja, det är därför vi ger om det, för att göra, uh, vad fan heter det? Learning uh, Learning by doing. Ja. Vi, vi har lärt oss, vi är bra nu, vi är roliga. Ja, eller försöker vara roliga i Men vi välkomnar er nya lyssnare till Skratteretande podcast. Ja, det gör vi verkligen. Välkomna, välkomna. Och i det första alltså verk, riktiga första avsnittet det så första. så sa vi att det här kommer inte handla om någonting. Nej. Och det har ju haft lite innebär. Ja, vi har haft. ju det har ju växt fram att det har ju blivit lite innehåll i det. Ja. Vi, ja, så att den här podden handlar om oss. Ja. Och saker. Och Borås och sånt vi gör och sånt vi tycker är roligt. Ja, precis. Vä väldigt ego podd. Ja, men det är så, så det ska vara. Ja, men ja, det klart att det är så det ska vara. Men ja, den den den är inte bara så här intern utan vi är väldigt allmänna också. Ja, ja. Tar upp saker som händer och gör ja. det bra, är roliga. Ja, ja. Men ni får ha lite tålamod med oss i början. Ja. För vi, de första avsnitten är inte så bra. Nej, vi kommer igång efter några avsnitt. Ja, runt efter avsnitt 12 någon gång. Det är då vi verkligen kommer igång. Det är Då vi, då, då lyfter vi oss och verkligen ja. spiker rakt upp. Ja, då lyfter vi oss på riktigt och blir bra. När det är typ när är Batta. Ja. Ni kommer märka att eh, framåt eh, 13. Av, avsnitt 13 så kommer vi inte vara två som gör den här podden utan vi kommer vara tre. Ja. Det är jag, Erik och en som heter Mikael Batta som är en god vän till oss. Väldigt god vän. Ja. Men så att ha lite tålamod med oss i början. Vi kommer. Alltså vi kan så här, rekommendera avsnitt 5, 6, 7. Det är för Åttan också morgonen. 5, 6, 7, 8 mm. Det är då de. Ja det, det, det är bra Och sen är det 13. Och sen så från 13 uppåt så är vi bra mm. De andra vi är inte riktigt varma i kläderna Vi gör inte så bra ifrån oss Tolvan var också väldigt krystad Ja <laughs> jo det var den Tolvan var riktigt krystad ja. Så att den kan ni hoppa över och vi, ja, I början heter vi som sagt Humor Podcast. Det kommer ni märka. Ja, vi säger inte skrattretande. Jag avsnitt sju byter vi namn till skrattretande. Det är mycket passande. Mer, bättre passande. Ja, humor Podcast var inte det bästa namnet. Jag var väl inte vid mina sinnesfulla bruk när jag kom på det. Nej. Men nu har vi ett bra namn. Vi skratteritande. Och vi säger också att vår hemsida är skrattretande.inc.se. Yep. Det är den inte längre. Nej. <laughs> för att INC.se, det webbhotellet som jag har använts i jättemånga år, lade ner utan förvarning. Alltså man, för man kommer inte helt plötsligt komma bara in. Nej. Så att eh, vi återkommer med eh, ny yep. hemsida. Yep. Men eh, kolla in oss på Twitter. Där får ni all info om allt. Ja. Vårt konto var rätt misslyckat. Ja, vi har inget Instagram konto heller. Länge. Det kanske kommer senare senare. Det kommer kanske igen. Så att när vi refererar till det så... Skit i det. Skit i det. <laughs> finns inget. Men mejladressen är kvar, eller? Eh, mejladressen Humorpodd fungerar fortfarande. Mm. Maila gärna Mejla Maila gärna eh, till oss eh, humorpod.gmail.com. Du kanske vill säga hej. Har någon invändning? Ja. Vill att vi ska ta upp någonting? Att göra någonting? Maila. Gör det. Har förslag på vad vi kan prata om. göra eller ja. någonting? Det, med hjälp av er lyssnare, vi lyfter oss och blir Precis. bättre. Men följ oss på Twitter. Där har ni all info om vad vi lägger upp avsnitten och allt sånt. Och när avsnitten kommer ut och sånt. Och vad vår nya hemsida blir. Precis. Och på Twitter heter vi skrattretande med två e på slutet. Ät mm. skrattretande. Eh. Eller Nej. Ja. Ja. Ja. ja. Ja. Ni kommer. Nej men det är som sagt kryssat i början Vi hade ett inspelningsprogram Vi kunde köra 30 minuter Inte pausa, inte klippa Nej. Så därför är de det inte så bra i början För att vi var tvungna att bara köra För att vi hade en chans Att göra allting ja. sätta Om man allting. spelat in typ 25 minuter blir, Gör över något som inte blir bra Då orkar ja. vi inte spela om allt. Nej, vi kunde inte klippa i det heller Nej, inte jättemycket Den Det är ett avsnitt du försöker i alla fall Klippa ja. någonting lite i alla fall. Ett avsnitt har jag försökt klippa i lite Men det blev ju sådär Det är typ avsnitts 11. Ja, just det. 11, 11 är klippt Men nu, nu klipper jag Det, är nu klipper jag, det blir bättre Ja, Så då kan vi klippa bort allt dumt ja, vi, vi, vi kunde bara spela in 30 minuter innan också Ja det var ju riktigt Men nu bäst. kanske det blir lite längre goa Poddar Så ni kan sitta och köka lite lyssna. Ja precis som Erik gör just nu Det var därför jag refererade till det Ja Men som sagt hoppas ni kommer gilla Den här podden Det hoppas jag och följ oss på Twitter, skrattretan, dem två är på slutet. Precis. Och nu helt odramatiskt så klipper vi över till utvalda delar ur det riktiga avsnittet. Ja. Yeah. Jo, i den här podcasten tänkte jag att du ska prata lite mer än vad vi gjorde när vi var med i radio i höstas. Jo, oh, den radio... Nej, det blev inte så ja, det, De lade inte ens upp det på nätet efter att börja kanal. Nej. Nej. Kan vi kanske ska berätta hur det var då? Jag startade ett rätt stort Musikhjälpen-projekt som du var med och hjälpte mig med. Ja. Och då ville radion, lokalradion här i Borås, göra ett litet inslag om det Ja. Så att vi åkte in till Borås då, så började vi prata, eller jag började prata. I Bers skyltfönster. Ja, det var ju, vad heter det? Bers skyltfönster, det Ja, det. Är, dumt ställe och stå på Ja, dumt ställe och sända radifrån. Började de ja. fråga med saker, jag började prata där. på rätt bra, sen ville de prata med dig. Och jag bara... Eh, ja, frågan ja... Hur tror du det är för programledaren får en tätt fast föda på en vecka och du bara nej, nej men ja, alltså, nej a, a, a, a, a, a, a, det är nog inte så kul nej. efter det fick inte du prata mer nej. Nej. du vet egentligen inte så mycket om det här, det är mitt påhet. Ja. har du lyssnat på podcast idag? ja, lite vissa varför nå? jag kommer vad den heter då var det inte så bra nej Och så i höst på det gymnasiet, vad ska ja. det gå då? Det är musik, backing, ja. Yeah. Och då är det så att jag har sökt in på teknik på Sven Eriksson gymnasiet där i ja. Borås. Det, det är Volds skolan. Det är rivaliteter i emellan. Ja, det värsta fienderna kan man säga. Ja, de har ju till och med de har ju så skolkamper, varje varje år. Skolkamp varje år. Ja. De möter varandra i väldigt konstiga mm. sporter i och för sig. Ja, det är såna vissa gladiatorerna ja, Och sådana sånt ja. Och typ skotcher när man ska äta köttbullar och sånt. Ja det är, så, det, är det är helt sjuka grejer Men det är rivalitet mellan skolorna man, man hatar varandra ja. Alltså vi hatar inte varandra riktigt ne? Nej, det kanske inte, inte än nej, i alla fall Kanske kommer senare kommer, sen. ja. Och, ja då, jag heter Sebastian Borgert Mitt efternamn Lite Svårt att uttala. Men ja. Många säger fel. jag ja. skriver fel. Jag brukar bli kallad sebe eller Burre, eller börja. Eller det. Också. Ja, det kallad också. Och ja, jag håller på med skådespeleri också. Ja, just det. Ja. Ja. Det går bra med det, eller Ja, det går skitbra i och för sig. Alltså, hörde, i torsdag så skulle vi och inöva. Ja. Alltså, ja jag, klockan var så här 20 kvart över fyra. jag tänkte jag, bussen den går inte förrän 35 hemifrån mig. Nej. Så jag satt och läste tidningen, så så kollade jag på klockan. Åh, helvete, då var den då var det fem minuter tills bussen skulle gå. Så att, ja, då fick jag springa till bussen. Kom ner till bussarplatsen, känner jag fickan. Jag har glömt busskort, nycklar, plånbok och mobil. Allt alltså? Då, Allt. Då kanske jag hade höllurarna med dig. Höllurarna hade jag med mig för de höll jag i handen. Ja. Så att, ja, det var ju fan. Och då var det en minut kvar tills bussen kom. Så att jag sprang hem och precis när jag öppnade dörren så hör jag hur bussen kommer 400 meter längre bort. Kul. Åker iväg. Fan tänkte jag för att här i bor går det bara en buss i alltid men inte i stan. Mm. Jävligt dåligt tycker jag. Så missar du den så får du vänta en halvtimme. Och, och då ju... kommer du ofta att för sent. Till ja. du ska göra. Om det är något viktigt du behöver göra. Ja, klockan var halv fem då när jag missade bussen och jag började klockan fem. Ja. Då... Då gick nästa buss. Ja, precis. Så, så var ju helvete. Och sen så ja, var jag hemma en stund. Sen skulle jag springa till bussen igen. Det blev lite för sent. Ramla. Jag gick min klocka sönder. Nej. Nej. Så att jag får laga den. Ja, vilket missöda. Ja, sen var jag på teater. Det gick bra. Och sen var jag på Magnus Bettner. Ja, just det. Ja. var Det var jävligt kul. Jag fick en fråga från en på Twitter. Bara, vilken målgrupp vänder ni till? Jag var alla som vill lyssna. Ja, precis. Är, är du tre år och lyssnar på det här Så får du gärna göra det Ja, och är du 89 Så får du också lyssna på det här Och är du dement så kommer du inte ihåg det här <laughs> Nej. Nej, precis Min morfar Kommer kom ihåg att han har lyssnat på oss Nej, så. så att uh, han, han kan få lyssna på det här ja, flera gånger vi kan, sätta, vi kan sätta det på repeat ja, bara, det, var det här var roligt så, uh, Tror han hör att det är du Nej Nej jag vet inte, jag tror inte han kommer in och kunna lyssna på det Nej. Så, de Om du är dement Om du vet att du är dement och inte har glömt bort det Sätt så, gärna det här på repeat För att kanske kan vi, vi... Flera gånger, Då ja. får vi mer lyssnare Ja då får vi mer lyssnare och så kanske vi rankar högre Så att folk hittar den här ja, Och det podcasten. blir kanon Ja, för ja, jag vet inte Vad vi tjänar på för många lyssnare Det är väl kul Det är kul bara, ja. vi tjänar inte mycket Nej, Det är vi... bara kul Nej. Nej, ska vi inte det... kul Jo, det är, ja, det är kul sånt. om de lyssnar, jag har ja, satt i andra tankar ja. Sätt i riktigt Men skicka mejl, skriv vad ni vill ja. vi, vi läser upp allt Skriver ni i bajs och fittar så läser jag upp det liksom Men nu nye är... Med nu är jag, jag kan läsa upp det flera gånger till och med För ja. det låter så jävla kul Ja, det låter nog kul ja. det, är så, det finns en annan podcast mm. Som heter Våran podcast ja. Som inte är din och min podcast utan Nej, varandras vår podcast. Någon annan som heter våran. Då följer du med på Twitter. Det är en jävligt kul podcast. Fan vad nice. Det är jävligt reklam för också. Vår podcast. Världens bästa podcast. Mycket bättre än den här. Men ja, lyssna gärna på, på våran. våran också. Alltså våran, inte våran. Nej, lyssna inte på våran. Jo, lyssna på, du kan lyssna på våran podcast och våran, våran pod podcast. Uh, Fan, det blir knepigt. Där. Lyssna på humor podcast och våran podcast. Ja, så. Det uh. bättre. Ja, det blir lite fel i ja, försiktion. Ja. Ändå. Det, blir, mm. det låter bättre. E mailadressen kan jag säga sen i slutet. Ja. Ja, men jag har inte säga nu, för då har ni glömt den. Ja, men vi, vi har fått att vi ska säga det. Men det, ja, det. Ja. E är... Ja, då får ni e mejla. Ja, då får ni mejla om jag har glömt säga e mailadressen. Jag vet att vi har, vi har ett fan. Ja. Han har skrivit på Twitter. pratar i micken, Erik. Ja, men... Ja, han har skrivit på Twitter. Ja, micken låter jättedumt. Han skriver på Twitter bara, ja, jag ser fram emot hela podcast där och... Ja, när det kommer första avsnittet ut och så skickar han ett mejl också. Jens ja. Moberg heter han. Skön kille. Rubriken är tjoj, förslag på ämnen. Jens Moberg, han, han, han är vår favorit. Ja, han du är... får mejla in varje vecka vad du vill. Vi kan ha en punkt om dig. Ja, vi kan, vi kan ha en punkt om dig, ja. Första ämnet som han har skickat in är fortsörningar. Varför ens försöka snacka sig ur? Man, man har gjort bort sig, lev med och slicka såren och man vill sänka sig och, och försöka, vad ska man säga? Ja. Så att om polisen har tagit det för fortkörning så vad, vad är bästa ursäkten? Jag har en, det, det här, jag kom på en historia så här, faktiskt. Ja här. men berätta. Ja, då var det en så här, tant som hade kört för fort ja. och då stannade polisen och då frågade, har ni körkort? Och då säger tanten, nej att hon inte hade det. Och så bara, är det er bil? Nej, jag har stulit han och jag har mördaren och den och <skratt> har styckat ägaren så han ligger nerstyckad i bagaget. Och polisen ringer in och säger förstärkning och så här. Och så kommer en polis på platsen och frågar henne vad. Eh, eh, min kollega säger att hon att hon, att hon styckad man i bagaget. Nej, då har han inte sett Och så öppnar hon, det ligger ingenting där. Nej. Och sen säger hon, och så frågar hon, har du körkort och stå fram körkortet och en registreringsbevis och sånt. Ja. Och sen säger ja ah, men ni, min eh, kollega säger att ni inte hade något. Ah, men snart påstår han att jag har kört för fort också. Ja, där har ni det egentligen. Ja. En annan är att man är väldigt bajsnödig. Ja, det, den funkar nog så bra tror jag inte. Ja, men om man är det. Kanske det är det i fan. Det för att jag, jag fick kurs här med gång av en person som vi inte behöver lämna en annan på. Så jag kom... Nej för jag kommer inte ihåg vem du var Nej, okay. Så att ja, Jag fick här Och sen när vi var jag bara. Jag är väldigt bajs när är Så att det är personen som körde Så att då körde den personen på lite extra Att jag skulle inna hem och bajsa Körde ända fram till dörren nästan oh. Trappade i princip och släppte av mig Körde in på toa ja. bara gå till ja, För att de ville inte bajs. att jag skulle bajsa i deras bil Så att Jens Där har du det Antingen så påstår du att du har styckat Lägenan Ja, att du har stulit bilen och styckat ägaren. Eller att du bara är bara ja Sen så nästa punkt här, han har han skrivit här. Youtube, varför lägger ut klipp på varbölder man klämmer? Screaming go roligt. Jag kanske hade fel betoning på det sista jag sa. Ja, men, men skit. Ni förstår. Ja. Uh, ja, nej. Varför ska man göra det? Ja, det är, det är bara dumt. Ja. Vem gillar sånt? Nej, jag tror inte det är någon som gillar det. Är inte ens någon som gör det. Nej. Nej, så att gör ni det så sluta med det. Se om vi har något ljud när vi sumpar saker. Ja. Får jag ta på mig lurar här igen så att jag hör vad jag gör. Kanske den. Ja, det ljudet blir det. Ja. Du, du hörde inte det eftersom att Nej. du inte har några lurar. Nej, men det blir säkert ett Ja, men det var det var ett pistolljud, Erik. Eller så här, laserpistolljud. Först. ja. Och, eh, kanske har andra saker Fast jag har inte kollat igenom det så noga eh, Sista punkten som Jens har Är Naket Varför är vi så rädda att vara nakna för varandra Det finns inget härliga att struta runt naken Nej, vi föddes ju nakna Så att vi har med en nudist att göra här Som går kring naken ja, Men vi föddes ju nakna så ja, ja. Det är ju ingenting Nej det första man gjorde när man kom ut var ju naken Ja, och mamma var kanske också I alla fall ja. halvnaken när man kom ut alltså Här nere, ja. där man kommer ut Ja Nej, så att nej, alltså det, jag, ja. jag tror så att det finns lite lagar Och regler mot att man inte får vara naken ja, man får nog inte vara naken i skolan Det är lite, nej, det är lite diskriminering För vissa, och så är det stötande och, För vissa och, ja. Vissa är det bara roligt Ja, vissa tycker det är kul om vi skulle komma nakna imorgon ja. Uh, Fast... jag tror att mer skulle bara uh, Undra vad ni på. Ja. Undra vad vi håller på med. Ja. Så att, uh, uh, gå, gå naken hemma igen <laughs> Ja. Ja. Uh, för Alltså det är jävligt att gå naken och det hemma ibland. Ja, uh, uh, naken. Alltså, uh. Man går runt. Mm. Så att, alltså, det, det är gött och är man fler som tycker om att gå naken tillsammans. Så kan man göra det. Så gör man ju det. För, och så också, det, det kan vara kallt ute. Det kan vara kallt ute. Ja. Och är det kallt ute så vet vi vad som händer med den lilla Wikivire. Mm, den blir liten. <laughs> det, ja, det är som att tvätta för varmt. Mm, det är inte alls bra. Men tvättar du den varmt så är det inga problem med tvättar kläder varmt. Då blir det samma sak som att det är kallt. Ja, fyra minuter kvar. Och... Fy det är kvort. Ja. Det, det var kul. Är vi är inte färdiga, vi har ju fyra minuter kvar. Ja, Jens... Ja, Jans... Ja, han skrev en lite rolig avslutning här Den, den, kan du den glömde jag ja, Nu får du ta upp igen Ja, det får jag göra ja, Efter att han skrivit en mejl Så har han skrivit Lycka till Slash Jens missionären Moberg <laughs> Så att jag sa ju ett vad Men nu distrojade Tänker du lyssna på det Erik? Såklart Ja, vi skulle lyssna på det Och se ljudet är, i alla fall ja. Det vill säga att vi försöker nästa vecka igen och spela in. Det gör vi. Ja, ja ni har hört avsnitt ett av podcasten Humor Podcast. Jag heter Sebastian Borghart och jag är Erik Fredriksson.